Annak idején, when the, when the amikor megjöttek az angyalok. Húha! Whoa. Yeah, I'm, I'm just uh, I'm just glad um, there's not um, an expectation from you guys that the, the pastor should dress like this every week. Én uh, annak örülök, hogy nincs egy olyan elvárás, hogy a lelki pásztor minden vasárnap így öltözzen fel. Hogyha most vagy itt először, és azt gondolod, hogy nálunk itt öltözni, ez nem így van. Yeah. So it's Christmas. Karácsony van. You probably opened some presents last night. Valószínűleg mindenki kibontott pár ajándékot tegnap este. a fish. Ettetek egy kis halat. Decorated a tree. a fát. Lit some candles, meggyújtottatok néhány gyertyét. we just had the, the children's program és most délelőtt pedig a gyerekek szerepeltek. So hogy azt mondhatjuk, hogy kész a karácsony. De még mindig van valami, amit szeretnék csinálni. Jesus. Jézusról beszélni. This is, his, his, this is the day we celebrate his birth. Mert ez az a nap, amikor az ő születését ünnepeljük. Majdnem azt mondtam, hogy ez az ő napja, de igazán minden nap az ő napja. Ez igazán uh, semmivel nem szentebb ez a nap, mint bármelyik másik nap a naptárban. But it definitely is a special day. De ennek ellenére egy nagyon különleges nap. Amikor elgondolkozhatunk azon, hogy milyen titokzatos az, hogy ő testet öltött. hope És remélem, hogy inspiráló lesz az, amit ma elmondok nektek. It's not the typical Christmas picture of Jesus. szeretnék egy olyan képet festeni Jézusról nektek, ami nem egy tipikus karácsonyi Jézus kép. Because usually the the picture we get at Christmas time of Jesus is just as a little plump baby in a manger. Ma általában karácsonykor Jézust utcsokás ábrázolnél, úgy egy édes kis duci kis a jászolban. And for sure as a baby he was, you know, innocent and Uh, vulnerable and cute. És persze biztos, hogy amikor kisbabaként megszületett, akkor, akkor olyan kis ártatlan, aranyos, cuki baba volt. Biztos, hogy ez igaz. Certainly, Mary and the shepherds were, were moved at the... At, at The baby Jesus there in the és Máriát és a pásztorokat is, is megindította a kis uh, uh, Jézusnak a látványa a jászolban. De szeretnék most yeah. Jézusról úgy beszélni, mint egy kém. And, uh, and so I, I decided to put on a, a, a coat. Ezért is vettem zakót meg öltönyt. Because I, I like spy movies. Mert igazán én szeretem az ilyen kém történetes filmeket. Ki a legismertebb kém, akit tudtok nekem mondani? Bond, James Bond. James Bond. Így van. Right? And he Szerintem ő is fölvenne egy ilyen öltönyt. Sajnos nincsen fekete csokornyakkendőm. I uh, I almost bought a gun. Majdnem, hogy vettem a játékboltban egy kis műanyag fegyvert. de gondoltam, hogy ezt a, inkább nem. So, I want to ask the question about Jesus. How, how did he come? Szeretném azt feltenni azt a kérdést, hogy hogyan jött el Jézus? És azt a választ szeretném erre adni, hogy úgy, úgy jött el, mint egy kém. And we're not going és nem fogjuk ezt elolvasni, de hogyha ismeritek a Bibliát, akkor már hallottátok ezt a történetet. És még akkor is, hogyha annyira nem ismered a Bibliát, talán akkor is ezt a történetet már hallottad. Volt egy olyan időszak, amikor Izrael népe Egyiptomban lakott. And then és ők rabszolgák lettek ott. És Isten kivezette őket ebből a rabszolgaságból Mózes által. Ugye a Vörös tenger. És aztán negyven évig bolyongtak a pusztaságban. És a 40 év végezetével a nép egy új vezetőt kapott, akit Józsué-nak hívtak. És akkor Isten azt mondta Józsuénak, hogy most már a te feladatod az, hogy a Jordán folyót átvágva bemenj erre az ígéret földjére, és te a népet. And they went across the Jordan River. Tényleg átmentek a Jordán folyón. És akkor ezután Isten nem adott nekik konkrét utasítást. Csak tudták, hogy ott állnak az első város előtt, amit Jerikónak hívtak. És valahogy ők szerettek volna oda bejutni. És Was a, was a city. Jerikót erős falak vették körül. And, uh, and no one came in or out. Senki nem mm. tudott csak úgy kibemászkálni. And I'm sure J Joshua was there going, okay, Lord, now what do I do? És biztos, hogy úgy volt ezzel, hogy, oké Uram, akkor most mit csináljak? Now we know that before Joshua went to battle. És uh, tudjuk azt is, hogy mielőtt ez az ütközet, az ostrom megkezdődött volna, az úr megjelent Józsuénak és konkrétan elmondta neki, hogy hogyan fogja bevenni ezt a várost. De a között, a között, hogy átmentek a Jordán folyón, és aztán az úr megadta ezt a rendelkezést, hogy hogyan vegyék be Jericho városát, Joshua thought it would be wise to send some spies into the Ebben az időszakban Joszéi azt gondolta, hogy jó lenne néhány kémet beküldeni a városba. It's good to know what we're fighting against. What we're up against. Jó. tudni, hogy az ember mi ellen harcol. Úgyhogy so he sent two spies. Úgyhogy beküldött két kémet. They went into the, they went into the city. És bementek a városba. Like all good spies, they had a costume, They had some kind of, I don't know. The skies. The skies. Thank you. Tehát valószínű, hogy kémként jó kis ilyen rejtő ruhájuk volt, ilyen áruhájuk. Maybe they wore from a group. Lehet, hogy egy más népcsoport által hordott ruhákba ötözetekben? They didn't want the the in to them as Nem akarták, hogy a Jerikóiak felismerjék azt, hogy ők tulajdonképpen Izraeliták. Bementek a városba, and they met a woman named Rahab. és találkoztak egy Ráháb nevű asszonnyal. You know right? És ismerős a történet, igaz? Jerikó királya meghallotta, hogy kémek vannak a városban, sends, uh, soldiers to Rahab's house, és elküldi a katonáit Ráháb házába, and Rahab hides the spies és Ráháb Under some elrejti a tetőn, a, vagyis a padláson ezeket a kémeket. And then when the leave, és akkor, amikor elmentek a katonák, Rahab says, I believe in the God that you serve. Akkor Rahab azt mondja a katonáknak, hogy hiszek abban az Istenben, akit ti szolgáltok. Everyone in the city is filled with fear mindenkit betölt a félelem itt a városban. So Úgyhogy amikor jöttök és elpusztítjátok a várost, be kind, be kind to me. akkor legyetek kedvesek velem. I've you. Én elrejtettelek titeket. Don't me. Kérlek, hogy engem ne pusztítsatok el. Tehát a kémek és Ráháb szövetséget kötöttek. És they mondták, és azt mondták you a kémek neki, hogy ha te és a családod ebben a házban lesztek az ostrom idején, akkor megmenekültök. Hogyha nem tartózkodtok a házban, hanem elmentek valahova, akkor sajnos nem tudunk felelősséget vállalni. Értetek? Safe. De ha bent vagytok a házban, akkor biztosan meg fogtok menekülni. And to és azért, hogy az izraelita hadsereg lássa majd, hogy melyik házról is van szó, egy vörös kötelet enged le az ablakból. Ha nem engeded le, akkor nem fogjuk tudni, hogy melyik házat kell megkímélnünk. And they agreed to this. És akkor ebben megegyeztek. Ráab elküldte a kémeket. The spies went back to Visszamentek józsui And that És mindent elmentek neki, hogy mi történt. And it's just like Jesus. És ez Jézushoz hasonlítható. A, a couple years ago I was thinking, you know, in the Old Testament there's all these great pictures of, Easter, right? of Of arra gondoltam néhány évvel ezelőtt, hogy az Ószövetségben annyira sok jó kép van a húsvétról és a, a keresztrefeszítésről. Right, there's Abraham taking his son Isaac up to Például, hogy Ábrahám fölviszi a hegyre ö, a fiát Izsákot, hogy feláldozza. Tökéletes képet ad ez arról, hogy majd Jézussal mi fog történni később. És azon gondolkoztam, hogy milyen kép van az Ószövetségben a, arról, hogy Jézus testet öltött. I think it's this. És szerintem ez. Hasonlóan a, a világ beburkolózott a sötétségbe. Because of sin the world the control of the world has been given over to wicked men. A bűn miatt a, a világ irányítását gonosz emberek vették át. és azt mondja az ige, hogy a, ennek a világnak az ura a Sátán. It's like Jericho. és ez olyan mint jerikó. Ennek a világnak más az ura. És ugyanúgy, mint Jerikó, ez a világ is a pusztulás felé halad. if you know about Jericho, you know that God didn't just send the Israelites into it, just Kill innocent, peace Mert tudjátok, hogyha olvastátok a Bibliát, hogy a az Úr nem úgy küldt el az Izraelitákat, hogy ilyen ártatlan, békeszerető embereket lemezzárójának. De a a dévelős Jericho és a másik kanaanitesek, ők ők híresek voltak a bűnükért hanem a Jerikó lakói és a más Kánaánita emberek ő, híresek, vagy hírhettek voltak az ő bűnösségükről. Ő, még a saját gyermekeiket is feláldozták. Tehát amikor az izraelitákat elküldte Isten, akkor ezzel a Kánaánitákat megítélte az ő bűneik miatt. És ugyanígy a mi világunk is ítélet alá esik. Mert Isten szent és igazságos, és ő meg fogja ítélni a mi világunkat. De ugyanúgy, mint a kémek, Jézus is elküldetett ebbe a világba. He put on the ő is áruhát vett fel. You know, the... The plump baby suit. Egy kis pici duci kis babácskának a, a jelmezét. He snuck in. És ő így belopózott. No one it would this way. Mert senki nem gondolta, hogy ez így fog megtörténni. He came on a ő egy misszióban volt, küldetése <coughs> volt. <coughs> And When I think about Jericho Amikor Jerikóra gondolok, akkor arra gondoltam, hogy miért engedte meg Isten, hogy a kémek bemenjenek a városba. Igazán az, hogy ők mit találtak benne a városban, az nem volt annyira fontos a város pusztulása miatt. But why did God allow them Mégis miért engedte meg Isten azt, hogy ők behatoljanak a városba? You know Valaki jelentkezik, so Rahab hogy Rahab megmeneküljön. Right? Uh, and is, is mentioned elsewhere in the New Testament. és Ráhábot máshol is említi az ige az új szövetségben. Ugyanúgy, mint Ábrahám meg lett említve, mint a mi hitünknek az egyik hőse. She's also mentioned in the lineage of David. És Dávid vérvonalában, nemzetség táblájában is, ott szerepel az ő neve. And David is in the lineage of Dávid pedig ott van Jézus nemzetség táblázatában. Számomra ez egy gyönyörű képe annak, hogy Jézus testet öltött, hogy az atya elküldte a fiút, mint egy kémet a mi világunkba, az előtt, hogy ő megítélte, hogy ítélet alá esett volna a Föld. So that we might be Azért, hogy mi megmenekülhessünk. It's isn't it? Ez gyönyörű, nem? Hogyha Jericho történetét olvasod, akkor olvasd bele ebbe a te történetedet, és azt, hogy Jézus testet öltött, és hogy ez a világ hasonló helyzetben van, mint Jerikó. De if a Jézus kém volt úgymond, was, what was his mission? Akkor igazán mi volt az ő Because right? Mert minden kémnek van egy megbízatása, igaz? You know, they the Ott jön a hívás. Who are you? Ki vagy? Doesn't matter. Nem számít. Just go to the end of the road and turn left. Csak menj az utca végén fordulj balra. And if the man with the suitcase lowers it, duck. You know. <laughs> és hogyha az ember az öltönyös ember, hogy leereszti az oktatáskáját, akkor akkor fedezékbe von, But, kell vonulnod. Or they, or they message, you know. vagy kapnak egy üzenetet. Says, Take the like, a spy has a <laughs> és akkor azt mondja az üzenet, hogy vid a, a bőröndöt a nem tudom, ide és ide. tehát van egy küldetés egy megbízatás ennek a kémnek. And I've told you what Jesus People. És már elmondtam nektek, hogy Jézusnak a missziója mi volt. Az az, hogy ő megmentse az embereket. But let's look at Luke chapter three, four. Nézzük meg a Lukács negyedik részét. To see what Jesus said his mission was. Hogy mit mondott okay? Jézus arról, hogy mi az ő küldetése. His ministry, right here. és az ő nyilvános szolgálatában ezek az első szavak vagy az első szavak egyike amit ő mondott Luke chapter a synagogue he opens egy zsinagógába, el megfogja a tekercseket hogy ő olvasson ezekből and it just so happens és pont úgy jön ki <laughs> God has everything planned out. Ugye, mert Isten mindent már előre tervezett. It just so happens that Jesus opens the scroll for the daily reading and it's a prophecy about him. Hogy véletlenül idézőjében pont az aznapra eső írás az az könyvéből való és pont Jézusról szól. And it says the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Az Úr lelke van amivel felkent engem. He sent me. Ő elküldött engem. That's the, the word anointed means To be sent. Az, hogy valaki fel van kenve, az azt jelenti, hogy elküldetett. Öt dolgot ö, szeretnék itt csinálni. Az első, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek. Good news. Az evangéliumot, vagyis a jó hírt. A világ nem gondolja azt, hogy ez, amiről most beszélünk, ez jó hír lenne. Szerintük ez unalmas. Irrelevant to their lives. vagy egyszerűen nem fontos az ő életükben. But the is good news. De az evangélium az a jó hír. It's the way that saved. Mert ezáltal menekülünk meg. He says to to Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Right? It's freedom! Szabadulás, szabadságot. Ez egy nagyon jó üzenet, nem? Azt mondja Jézus, hogy azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak. És Jézus nélkül mi tényleg foglyok vagyunk, a bűnnek a fogjai. A sátánnak és a démonnak a fogjai. és a démonnak a fogjai. Egyszerűen fogjai vagyunk annak, ahogy a körülöttünk világ működik. You know, what do you got do 2 weeks before Christmas? Két héttel az a karácsony előtt mit kell tenned? The world will tell you. A világ megmondja. You've got to go to every toy store in town. A, a város összes játékboltját fölkel keresned. And empty your bank account. És a bankszámládat kiürítened. Because what kind of parent are you if Mert you don't? <laughs> micsoda szülő vagy ha nem teszed ezt meg? And you got to go to every store in town to get the best price on your fish and your Your És az összes ö, ö, boltot körül kell járnod a városban, hogy a legjobb áron vásárolj halat, meg káposztát. És hogyha csak négyféle süteményt készítesz el vacsorára, akkor mindenkinek csalódás okozol. Legalább nyolc évvel kell right. készülnöd. Fogjai vagyunk ezeknek a gondolatoknak. Jesus, nem? És azt mondja Jézus, hogy szabadulást hirdetek a fogjoknak. He says, third, to, uh, to recover the sight of the blind. hogy a vakoknak a szemüket megnyissam. And obviously I think he's speaking literally. És gondolom, hogy itt szó szerint beszél. Blind seen, for Jesus was an amazing Of the kingdom power. Hogy a vakoknak tényleg megnyitattak a szemei, és Jézus hatalmas módon mutatta be azt, hogy az ő királyságának micsoda hatalma van. Ugyanakkor nem csak szó szerint, hanem így lelki értelemben is és egy pár húzamot. Olyan értelemben, hogy mi is vakok vagyunk lelkileg Jézus nélkül. Nem látjuk helyesen a dolgokat, hogyha ő nem nyitja meg a lelki szemeinket. And then he says number liberty those who are oppressed. dologként azt mondja, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Nem csak hirdeti a szabadulást, hanem konkrétan szabadon bocsátja az embereket. Sok vallás csak a, a hirdetésről szól. Hogy megszabadulhatsz, hogyha ezt és ezt és ezt csinálod. Right? But But Jesus has the power to set us free. De Jézusnak megvan a hatalma arra, hogy ő meg is szabadítson minket. He's not on our Nem hogy egy másik terhet rakna a vállunkra. You... Hogy szabad lehetsz, ha ezt teszed. But he sets nem, ő azt teszi, hogy szabadon bocsátja a megkínzottakat, vagy elnyomottakat. És az ötödik dolog pedig, hogy is hirdessem az Úr kedves esztendejét. És itt az angolban, hogy inkább a jótetszés, vagy kegyelem szó szerepel. És ezek nagyon rokonértelműek. És az angolban, hogy az hogy azért jön Jézus, hogy hirdesse, hogy Isten kegyelmes. Hogy ő értünk van. És szeretné, hogyha bemennénk ebbe a házba. Az ő házába. És lerakjuk, vagy leengedjük az ablakon ezt a vörös vonalat. És hogy megmeneküljünk attól, az ítélettől, ami jön. A harmadik kérdés. Az első kérdés az volt, hogy hogyan jött el Jézus, mint egy kém. Mi volt a küldetése? Hogy eljöjjön és megkeresse azt, ami elveszett. Ezt a Lukács 19.10 mondja. Hogy eljöjjön és megkeresse azt, ami elveszett. És a Lukács 4-ben pedig megnéztünk öt dolgot arról, hogy miért is jöttem. Why do you think God sent De küldtél Isten Jézust kémként. Szeretnék a második Péterből mutatni nektek valamit. And in the coming in The book of Peter. És az új évben yeah. pedig tudjátok, hogy elkezdjük majd Péter második levelét tanulmányozni. So uh, Úgyhogy ezt majd mélyebben meg is fogjuk nézni. Three, Harmadik fejezet, negyedik versét nézzétek meg. És ezt kérdezgetik néhányan. Hol van az ő eljövetelének ígérete? I, I, I talked about the world being Emlékeztek, hogy arról beszéltünk hogy ez a világ is ítélet alá esik. So you know, És sok ember azt mondja hogy már olyan sok idő telt el. I már nem hiszem el azt, hogy ő jön és ítélni fog. Azt hiszem, hogy most már mindegy, hogy hogyan élem az életemet. Úgy fogom élni az életemet, ahogy én akarom. És ti keresztények, mondja ez az ember, Teljesen buták vagytok, hogyha ti nem úgy csináljátok a dolgokat, ahogy én. You're just, you're just wasting your life. Teljesen elpazaroljátok az életeteket. Just suffering unnecessarily. Teljesen right? értéktelen vagy értelmetlen módon szenvedtek. That's, that's what some say in the world. Sokan ma is ezt mondják a világban. That's what Peter said. <laughs> Péter is ezt mondta. Right? Now look at verse eight. Most nézzétek meg a nyolcas verset. But they overlook this one fact hogy ők nem vették észre ezt, a, ezt az egy tényt. But they one fact. És rejtve maradt előttük. It says that with the Lord az úr előtt egy nap annyi mint 1000 ezer és ezeresztendő annyi mint egy nap. And Peter is saying you know we're impatient. És Péter azt mondja, hogy mi türelmetlenek vagyunk. A falainkon ott vannak az órák. És ha Isten nem jön el, akkor azon gondolkodunk, hogy hol van. But, but God is much more De Isten sokkal türelmesebb ennél. Az ő rendelkezésére áll a világ összes minden ideje. Why would be waiting? És miért vár ő? And the answers in verse nine. És a kilences vers adja meg erre a választ. Says the Lord is not slow to nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Nem should hogy mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. God sent Jesus as a spy because he's patient. Isten Jézust kémként küldte el, mert ő türelmes. And he wants us to believe. És szeretni azt, hogy mi hinnénk. Szeretné azt, hogyha te bűnbocsánatra jutnál. Okay. This is Így működik ez. God Isten megteremtette a mennyet és a földet. Okay. We Most egy okay. gyorsan visszatekertünk az elejére. Mindjárt behozzuk okay. a lemaradást. Tehát megteremtette az édenkertet, a férfit, a nőt, said, és azt mondta, hogy itt éljetek, és gondoskodjatok erről a kertről. Bármit ehettek. Tele van a kert szuper gyümölcsökkel. De van egy fa. Don't, look at it, don't touch it. Ne nézzetek rá, don't ne nyúljatok hozzá, ne egyetek róla. It, Mert azon a napon, amikor estek ebből, akkor meg fogtok halni. You, it, Ezt mondta Isten, hogy azon a napon, amikor ebből estek, meg fogtok halni. Tudjuk, hogy hogy történt. Adam Éva unatkozott vagy nem tudom sétálgattak Curious. kíváncsiak voltak Boy, that fruit does look good. hó de jól néz ki ez a gyümölcs yeah, they heard, they heard a lie. hallottak a fülükben egy kis oh, hazugságot you, you won't die. nem fogtok meghalni Actually, God wants to keep good from you. nem igazán Isten azért nem engedi mert valami jót el, el, el um, rejt előled visszatart valami jót right? And so they eat. tehát esznek they és védkeznek Isten ellen Did they die that day? Tényleg meghaltak aznap? No. Nem. Tehát kind of, but not really. Tehát, igen, de mégsem. Igazán ezt érdemeljük, hogy meghalljunk. The wages of sin is death. Mert a bűnnek a oldja a halál. Adam és Éva, ahogy fogták ezt a gyümölcsöt, haraptak és lenyelték. Igazán azonnal Holtan kellett volna, hogy összeessenek. Ezt érdemelték Ez az igazság. But God is De Isten irgalmas. Gracious. És kegyelmes. And És türelmes. And he has given us on 70 years És mindannyiunknak körülbelül 70 évet adott arra, hogy kegyelemben éljünk that we would hear the gospel and respond. Which halljuk az evangéliumot és reagáljunk rá. That we would receive the spy from heaven Hogy into mi, our home. Hogy mi is, mint Ráhá befogadjuk a mennyből jött kémet. Because if he gave us what we deserve we would all have died as you know infants. És hogyha mindannyian azt kaptuk volna, amit megérdemelünk, akkor már kisgyermek korunkban meghallhattunk I mean, volna. Say, yes, right? És minden szülő azt mondaná, hogy igen, ez About így van. Mert már egy éves korukban a gyerekek mondjuk elrejtenek dolgokat. És akkor a férj odafordul a feleséghez, hogy te tanítottad meg az egyévest, hogy hogyan hazudjon, vagy honnan tudja, hogy hogy kell hazudni? Hogyan lopjon el kis sütikát a tálcáról? Hogy tanulják ezt meg? Ez egyszerűen bennük van, mert ők is bűnösök. És ha Isten megadná nekik azt, amit megérdemelnek, az a halál lenne. De Isten nem adja meg nekünk azt, amit megérdemlünk grace, A kegyelem nevében. A türelem nevében. Azért, mert Isten azt szeretné, hogyha mindannyian megtérésre jutnánk. És ezért jött el Jézus. Azért, hogy a királyság üzenetét hirdessék. Hogy halljuk ezt, és reagáljunk rá, elhiggyük, és bízzunk benne, hogy szövetségre lépjünk Jézussal, hogy az ő vére legyen ez a vörös kötél, ami befedi az életünket ami ami definiálja az életünket itt is mint a rahab történetében az egész világ ítélet felé megy de azok akiknek a vörös kötél ott van a házukon megmenekülnek so igazán erről szól a karácsony üzenete hogy Isten elküldte az ő kémét hogy megkeresse és megmentse azt ami elveszett That we would be saved. hogy mi is megmeneküljünk and so in closing, if, Tehát zárásként if heaven, hogyha te nem léptél még szövetségre a menny kémjével do it. akkor tedd ezt meg. csak tedd meg do tedd meg and the other thing és a másik dolog, talán erről egy picit fogunk beszélni jövő héten az újévi Isten tiszteletünkön. Nézzétek meg azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott arról, hogy miért jött el. És tudjátok azt, hogy te és én mi vagyunk Krisztus teste együtt. And our mission. És a mi küldetésünk, like <laughs> mert mi is olyanok vagyunk, mint a kémek, we used to work for a boss. nekünk régen más főnökünk volt, hogy hívjátok azt a kémet, uh, aki így váltja a okay. küldetését, vagy különböző főnököknek dolgozik. Okay. Kettős uh -huh. ügynök, igen, so, köszönjük. köszönjük. So tehát uh, mi is ilyen kettős ügynökök voltunk, hogy régen egy más főnöknek dolgoztunk, de most már Jézusnak. És uh, ugyanúgy, nekünk is, ugyanazokat kell cselekednünk, mint a mennyből jött kémnek Jézusnak. Hirdessük az Úr kedves esztendejét. Megkeressük, és megmentjük azt, ami elveszett. Really the, the what, what és igazán erről szól a mi gyülekezetünk. Szeretnénk aktívan részt venni a világban, szeretnénk Istent hirdetni a körülöttünk lévő embereknek. And, uh, me, Jesus, és számomra, hogyha Jézusra gondolok, és arra, hogy miért jött el, It's a huge Számomra egy hatalmas bátorítás. Helps me what's life and what's not. És ö, segít engem abban, hogy eldöntsem, hogy mi a fontos az életemben és mi az, ami nem. see legközelebb, amikor egy James Bond filmet nézem. Thank you, Jesus. Gondolj Jézusra. <laughs> My favorite spy movie though what Én kedvenc kémfilmem, itt segíthet valaki a... az igazhaszságok. Thank valaki it's ismeri? It's Arnold Schwarzenegger film. Arnold Schwarzenegger and you have to watch it. it's szereplésével és ezt mindenkinek meg kell nézni, mert vicces. Let's pray. Jézus, Jesus, annyira köszönjük, hogy te eljöttél értünk, hogy te áruhába bújtál. Space, hogy belépjél az időbe és a térbe hogy mi megmeneküljünk Jesus, no like jézus nincs más olyan isten mint te vagy of, minden isten amit az emberek kitaláltak már lemosott volna minket a föld felszínéről mert a mi bűnünk az nagyon sértő számodra. De Jézus, Te alázatosan jöttél el, és azért jöttél el, hogy megments minket, hogy megszabadíts minket, és hogy látást adjál nekünk, és jó hírt mondjál el nekünk. that És Uram, azért imádkozom, hogy használj minket ebben a világban. Hogy minél több ember menjen be Ráháb házába. És minél több ember öltse magára ezt a vörös kötelet. És egyre több ember bízom benned. És meneküljön meg az eljövendő ítélet elől. Jézus, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük azt, hogy kegyelmes vagy. És ma is téged dicsérünk. Amen.